Рухля відповіла якось ухильно і, незважаючи на все своє самовладання, до самого вечора зітхала, похитуючи головою і сумовито прицмокувала губами. І на другий, і на третій день настрій Рухлі й Гершка не змінився. Ривка також була схвильована. Сара кілька разів пробувала випитати в неї, що скоїлося, та Ривка все відмагалася. На третій день, уже з смерком, коли Рухля і Гершко вийшли з домівки, Сара знову причепилася до Ривки, котра в цей день була якось особливо стривожена й стурбована. «То скажи мені, Ривко, що трапилось? Хай я ніколи не діжду щастя, коли розповім комусь небудь те, що ти розкажеш мені». «Ой-ой, та що ж тут критися? Однак ти довідаєшся не сьогодні, то завтра. Тільки ж вони не хочуть». Вони не дізнаються, вони не здогадаються. Що ж трапилось? Що? Скажи!» Ривка сторожко озирнулася на двері, прошепотіла дівчині в самісіньке вухо. «Гайдамаки! Гайдамаки? Тут?» Вигукнула Сара, і обличчя її осяяла радість. Ривка не помітила цього, і тим самим таємничим шепотом, озираючись на двері, відповіла. «Тут? Іще чого?» Хвалити Бога, коли що Господь милує, а там у нашій стороні таке робиться, що й казати страшно. У Матронинському монастирі ножі освятили, всі хлопи пішли в гайдамаки. Уже й тут люд починає хвилюватися, уже й сюди наближаються гайдамацькі загони. У Сари перехопила дух. «Господи, Боже мій!» – захоплена прошепотіла вона. Цей шепіт ривка витлумачила по-своєму. «Не бійся», – ще тихішим голосом промовила вона. Ребе Гершко пішов до вірної людини дізнатися, чи вільна ще дорога. «Навіщо? А щоб коли ще можна швидше втекти звідси, поки не всі дізналися про наближення гайдамаків». «Ніколи», – вигукнула Сара, – «втікати звідси, коли вона дала знати Петрові про місце свого перебування», коли, може, це він і поспішає до неї з Дівчина вся спаленіла від хвилювання і знову твердо промовила «ніколи». Ривка здивовано глянула на неї, але з вулиці в цю мить долинув якийсь гомін, плач і лемент. Обидві жінки кинулися до вікна. Гузькою вуличкою, на яку виходили вікна рухленого будинку, бігла ціла юрба євреїв, чоловіки, жінки, діти. Обличчя всіх були бліді, стривожені. Вони обганяли одне одного і що кричали завзято жестикулюючи. «Гевулт! Гайдамаки!» – зарепутувала рівка, хапаючись за голову руками, а Сара так і застигла край вікна, немов заворожена. Хоч не чути було ні пострілів, ні кінського тупотіння, дівчина так само, як і Ривка, одразу вирішила, що до міста дерлися гайдамаки. Ця думка сповнила її серце почуттям невимовної радості. Сара була певна, що це прибув Петро і що от-от він з'явиться перед її вікном. Та ось скрипнули кімнатні двері. Дівчина швидко зернулася, і з її обличчя миттю зникла радість, змінившись тривогою чекання. На порозі стояли рухля і гершко. Незважаючи на сутінки, що сповнювали кімнату, Сара одразу ж помітила сіро блідість їхніх облич і наче змиртвілі погляди. Дівчина мовчки вхопилася за лутку, перечуваючи, що ця поява не віщує їй нічого доброго. «Збирайся», – промовив Гершко якимсь слухим, придушеним голосом. «Куди? В Умань? Чого? Навіщо?» «Тому що гайдамаки захопили всю Київщину і наближаються вже до Поділля. Я хотів був податися на Львів, але і там неспокійно. Треба тікати в укріплену Умань, поки ще всі не кинулися з містечка». Сара притислась до стіни і рішуче промовила хоча при цьому її обличчя смертельно зблідло. «Я не поїду, батьку». «Ти не поїдеш?» просичав Гершко. Пригнувши голову, як бик, що збирається завдати смертельного удару, поволі підійшов до дівчини, стиснув, наче лищатами її руку, і знову зловісно прошепотів. «Ти не поїдеш?» «Постривай, лишень!» «Ребе Гершку!» Рухля схопила його за рукав. «Вона поїде з нами, і сама. Сара!» Звернулася стара до небоги владним тоном. Перш за все, гайдамаки кинуться на наше містечко, бо тут зібралося багато ляхів і євреїв. Пам'ятай же, що ти передусім єврейка.